și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, care prin îndurarea și harul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, Vă aduce programul Lez 026 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne aflăm cu studiul nostru, iubiți ascultători, În cadrul relatării istorice a nașterii Domnului Iisus Hristos, Din care căpătăm lecții nespus de mari și minunate, cu aplicabilitate practică în viețile noastre de zi cu zi. Înainte de a intra în textul lecțiunii noastre, suntem la Luca, la capitolul 2, versetul 12, pe care l-am citit deja în lecția trecută, dar mai avem câteva gânduri asupra lui. Înainte de a ajunge la acest text, haideți să mai parcurgem împreună încă un episod din lucrarea, dar el a fost lepros. Am amintit, Câteodată, și mai amintesc și acum, este tare bine să avem Biblia lângă noi atunci când tratăm episoadele acestea, deschisă la Cartea Leviticului, a treia carte a lui Moise, capitolul 13 și 14, din care citim prin alternanță. În lecția trecută am văzut închip chip izbitor cum cel care este păcătos, prin tablouul curățirii leprei, nu poate să facă nimic pentru mântuirea lui, ci preotul trebuie să ordone unui altuia să aducă două păsări care să slujească la curățirea lui. Am văzut că una trebuia înjunghiată de către un altul, într-un vas de pământ, simbolizând pe Domnul Isus care a venit în vas de pământ, în ca al nostru și a fost înjunghiat, iar cealaltă pasăre, muiată în apa curgătoare în care era înjunghiat împreună cu sângele și purtând în semnele morții să-i fie dată drumul, ceea ce arată învierea Domnului Isus făcută pentru cel păcătos. Am mai văzut că împreună cu aceste două păsări trebuia să se aducă lemn de cedru, cărmă și isop. Am stabilit că lemnul de cedru ne vorbește despre lucrurile mari și prețioase ale naturii, iar isopul, din potrivă, simbolizează lucrurile cele mai de jos și disprețuite. Solomon vorbise despre plante de la cedrii, care sunt în Libani, până la isopul care crește pe ziduri, la 1 4 cu 33. Deci, cel mai înțelept și mai plin de onoare om, Trebuie să se aplece sub această putere curățitoare a sângelui pentru a primi mântuirea. Acest lucru este valabil și pentru cel mai sărac om care suspină sub povara muncii grele și a cărui viață este numai mărăciune, reprezentat prin Isop. Și el trebuie să vină sub sângele Domnului dacă vrea să primească mântuirea. Acest adevăr este valabil și pentru cel necunoscător, care prin același mijloc poate fi salvat. Cârmăzul arată culoarea împărătească. Și ne arată că atât cei cu rang mare pe pământ, fie prinți sau împărați, cât și oamenii simpli trebuie să vină sub puterea curățitoare a sângelui. Iată așadar semnificația acestor elemente care concură la operațiunea de curățire a păcătosului. Aceste lucruri ne spun mult mai mult. Ele aparțin lumii și atunci când Hristos a fost răstignit, lumea a fost răstignită față de mine și eu față de ea de citit Galaten 6,14. Eu și lumea nu mai putem fi prieteni. Crucea se ridică între lume și mine, căci lumea s-a făcut vinovată de sângele fiului lui Dumnezeu, mântuitorul meu. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune clar în felul următor. Suflete curvare, Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Adevărul acesta este cuprins în versetul 4, capitolul 4 din epistola lui Iacov. Citim, deci, la Leviticul 14, cu versetul 7, următoarele: Să stropească de șapte ori pe cel ce trebuie să fie curățit de lepră, apoi să-l declare curat. Nu este acesta un tablou de o frumusețe minunată? Privește împreună cu mine un moment această scenă atrăgătoare. Sărmanul lepros a fost adus aici. Preotul s-a îndreptat spre el. Un altul, altcineva, a adus cele două păsări vii și curate. Alcineva a înjunghiat una din păsări al cărei sânge este acum în vas, iar penele păsării vii, cărmăzul și isopul, totul este însemnat prin sângele păsării care a fost înjunghiată a păsării moarte. Leprosul și-a țintit privirea pe tabloul acesta, dar în starea lui nu a constatat nicio schimbare. Atunci, preotul stropește cu acel sânge corpul leprosului o dată, a doua oară, a treia oară, a șasea oară și totuși nu se observă nicio schimbare. Atunci vine a șaptea stropire și omul este curat. Sângele l-a curățit. Nu există nici un alt mijloc. Scrie în Evrei 9 cu 22, fără vărsare de sânge nu există iertare. Iată deci succesiunea aceasta. Acest sânge are puterea să curețe pe de orice urme ale necurăției. Pasărea cea curată poate curăți pe necurat. Iar numărul de șapte ori dă plinătatea acestei curățiri. Tocmai aceasta este valoroasă pentru păcătos. sânge al lui Hristos poate spăla de orice urme ale păcatului pe cel mai murdar și mai respingător păcătos. Înțelege clar acest adevăr. Singur sângele l-a făcut curat pe lepros și sângele singur curățește și astăzi orice păcătos pierdut. Nu ceremonii, nu practicile noastre, nu învățături, nu nimic, ci numai sângele lui Isus Hristos. Aici se poate ridica o întrebare. Cum putea de cel să știe că s-a petrecut curățirea lui cu adevărat? A dispărut răul dintr-o dată la a șaptea stropire? Arată altfel? Eu cred că nu. Și după stropire n-a simțit nici cea mai mică schimbare. Cum putea să știe că este curat? Haideți să vedem acum răspunsul. În momentul când a avut loc a șaptea stropire, preotul, deci să luăm aminte aici, Preotul, care simbolizează pe Domnul Isus, l-a declarat curat. În timp ce privești această scenă minunată, poți auzi vocea preotului care spune, Fii curat! Sângele păsării l-a vindecat. Cuvântul preotului îi aduce vestea că este curățit. Mai înainte trebuia să explice starea sa necurată. Acum însă, același preot îl asigură de curățirea leprei. Dar aceasta nu este totul. În acel moment, el ia pasărea și o lasă să zboare. Lucrarea jertfei s-a sfârșit. Nu mai este nimic ce ar putea ține pasărea legată de pământ. La fel este cu Domnul Iisus care a înviat din morți. Înainte ca Domnul Iisus să meargă în cer, s-a arătat pentru puțin timp alor săi. Învierea a fost dovada clară că lucrarea s-a sfârșit și că păcatele noastre sunt luate din fața lui Dumnezeu biruința este sigură. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru această siguranță, ajută-ne și pe noi astăzi să cunoaștem mai mult valoarea sângelui Domnului Isus Hristos, a puterii lui curățitoare, să o primim ca pentru noi și apoi declarați curați de Tine să putem să trăim o viață de sfințenie, de pace și de bucurie. Amin. Cine are putea să de viața cea pără de moarte. Cine putea? Cine ar putea? Iisus îți spun și sigur știm, că ți n fost, dar este bine. El putea, el putea. Iubiți versetul 12 de la Luca la capitolul 2 ne vorbește despre semnul pe care, după care va fi cunoscut pruncul. Iată semnul după care veți cunoaște, spunea Îngerul Păstorilor, veți găsi un prunc înfășat cu scutece și culcat într-o iesle. Nu teoria goală și seacă este creștinismul, ci viața și puterea. Pruncul, adică viața, este semnul unui creștin adevărat. Îngerul le spune, veți găsi un prunc? Nu le spune că veți găsi niște filozofii? Veți găsi niște constituții ale unei biserici? Niște reguli făcute de niște oameni? Niște ceremonii? Nu! Le vei, voi veți găsi un prunc adevărat care suflă. Dragul meu, căutător al adevărului mântuirii tale, multe căi ți se vor părea că duc la mântuire și fericire, multe locuri de pe pământ te vor invita spunându-ți aici adevărul, multe rețete ți se vor da de către mulți oameni și multe religii. Tu nu lua însă nicio hotărâre până ce mai întâi n-ai cercetat cu deamăruntul dacă acolo unde ești invitat se află pruncul, adică viața. Adevărul lui Dumnezeu a venit la noi pat. În Domnul Isus, El era viața și viața era lumina oamenilor, după cum citim la Ioan 1 cu versetul 4. Acolo unde nu este pruncul, adică viață, nu-i adevăr. Chiar dacă iesle ar fi de aur și scutecele ar fi țesute din mătasea cea mai scumpă și împodobite cu pietre prețioase. Chiar dacă ar fi toate aceste elemente, dacă nu este viața de dragoste, Viața de sfințenie, viața de căutare de pace și de bunătate, dacă nu există viața de dăruire și de facere de bine pentru cei din jur, acolo nu e pruncul, acolo nu este nimic. Nu iesle au vrut îngerii să arate păstorilor, ci pe pruncul din Iesle. Multe sunt Ieslele lumii, multe sunt scutecele pământului, noi însă nu trebuie să privim la ele, ci să căpătăm cu atenție, să căutăm cu atenție Pruncul. Dacă nu-l vedem, să plecăm îndată de acolo și să nu ne oprim decât unde se vede Pruncul, adică unde există viață sfântă ca a Domnului Hristos, viață de dăruire pentru alții. Această trimitere ne o face Dumnezeu prin îngerii Săi. Deci, el spune, iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o Cine are urechi de auzi să audă și cine are o inimă de înțeles să înțeleagă. Iată ce s-a întâmplat în continuare după ce îngerul sfârșește de informat păstorii unde se va găsi pruncul. Citim versetul 13. Și deodată, împreună cu îngerul, s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Iubiților, îngerul atrage îngeri, după cum apa mării atrage apa norilor. Ceea ce este de aceeași natură, se atrage și se contopește. Lângă îngerul, care a adus vestea bună a nașterii Mesiei, S-au alăturat o mulțime de alți îngeri ca să laude împreună pe Dumnezeul dragostei, care a avut milă de neamul omenesc. Ceea ce este de natură dumnezească se bucură de lucrările Dumnezești și laudă pe Dumnezeu pentru harul său. și Domnului Iisus, ca oameni născuți din Dumnezeu, se bucură de lucrările lui Dumnezeu se bucură mult și laudă pe Dumnezeu când Mântuitorul se naște într-o inimă. Iar dacă se întâmplă să vedem oameni care pizmuiesc pe credincioși care nu sunt de aceeași religie cu ei, chiar dacă aceștia au în inima lor pe Domnul Isus pe pruncul, trebuie să știm că cei care pizmuiesc când se naște Domnul Sus într-o inimă nu sunt de la Dumnezeu. Vorbind despre bucuria îngerilor, Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, Îngerii cântă, Arhangerii melodiază, herovimi înalță imnuri, serafimii doxologesc. Toți prăznuiesc văzând pe Dumnezeu pe pământ și pe om în ceruri, pe cel de sus jos din pricina tainei întrupării și pe cel de jos sus din pricina iubirii de oameni. Un alt credincios, Sfântul Atanasie cel Mare zice așa, Dumnezeu s-a făcut purtător de trup pentru ca omul să poată deveni purtător de duh. Dumnezeu s-a înomenit ca să îndumnezeiască pe om. În fața acestei lucrări de o măreție unică, pe care mintea nu poate cuprinde, cerul întreg a izbucnit în laudă pentru Dumnezeu. Citim versetul și deodată împreună cu Ungerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu. După prima predică, urmează prima cântare de slavă, Deci, cuvântul trebuie împletit totdeauna cu cântarea. Cerul respectă această regulă frumoasă și folositoare. A lăuda pe Dumnezeu este totdeauna potrivit pentru că nicio o altă lucrare pe care ar putea să o facă credinciosul nu i mai însemnată ca aceasta. Îngerii Lăudau pe Dumnezeu pentru marele său har mântuitor, revărsat peste omenirea căzută în robia păcatului și a morții. Dacă aceste ființe care n-aveau nimic cu mântuirea lăudau pe Dumnezeu, cu cât mai mult suntem noi datori să lăudăm pe Dumnezeu și să-i mulțumim, în gura mare pentru mântuirea pe care ne-a adus-o prin Domnul Iisus Hristos nouă și care o dă și altora, mântuire care ne-a cuprins în legământul harului mântuitor al Fiului Său iubit. În versetul următor, în versetul 14, ni se redă textul cântării de laudă a îngerilor care s-au unit împreună cu îngerul care adusese vestea nașterii Domnului sus pe pământ. Citim versetul 14. Slavă lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vai cât de cuprinzătoare este cântarea îngerilor! Haideți să o citim cu atenție ca să-i adâncim înțelesul și astfel să putem avea folosul cel mai mare din ea. Deci, prima dată îngerii spun, slavă lui Dumnezeu! Pentru fiul credinței, acesta trebuie să fie cel din lucru, trebuie să fie refrenul vieții lui. Laudă și mulțumire se cade să-i aducem necurmat lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem noi, pentru tot ce vine asupra noastră, pentru tot ce este în jurul nostru. Cu cât lăudăm mai mult pe Dumnezeu, cu atât lumina sa negrăită umple viața noastră în toate privințele, cu atât suntem mai fericiți. Lumina și fericirea, sunt legate de înălțarea numelui lui Dumnezeu în noi și prin noi. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Îngerii au cântat slava lui Dumnezeu în locurile prea înalte, iar noi de multe ori am vrea să cântăm slavă lui Dumnezeu rămânând jos, amestecați cu lucrurile pământești și murdare și având inima legată de ele. Nu se poate așa ceva? Îngerii au cântat slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Noi trebuie să trăim acolo unde am fost puși de Domnul Dumnezeu, în Hristos, în locurile cerești, potrivit textului din Efesin 2 cu 6. Noi trebuie să ne ocupăm de lucrurile din cer, de lucrurile lui Dumnezeu, dacă vrem să-i cântăm slavă, pentru că potrivit cântării îngerilor, numai în locurile prea înalte se cântă slavă lui Dumnezeu. Trăind amestecați cu lucrurile de jos, umblând după bani, după plăceri, după slavă de șarte, nu putem să-i cântăm slavă Domnului? Cu cât ești mai liber de lucrurile de jos, cu atât ești mai ridicat de pe pământ în stări duhovnicești și cu atât lauzi mai adevărat pe Dumnezeu, cu atât cântarea ta este mai puternică și mai folositoare pentru oameni și mai bine auzită în cer. Slava lui Dumnezeu este temelia și ținta tuturor lucrurilor, este temelia și ținta tuturor făpturilor, a faptelor și a descoperirilor dumnezeiești. Dumnezeu dorește să fie slăvit în duh și adevăr. De ce? Elipsește lui oare slava și strălucirea? Nu, nici de cum. El este înconjurat de slavă și o mare mulțime cerească îi cântă neîncetat și îl preamărește. Dar Dumnezeu dorește și cântarea de slavă a celor de pe pământ care au trecut prin cuptorul suferinței, cum sunt scumpii mei, frați și surori, handicapați, dintre care cunosc o mulțime, cântare pe care nu o cunosc îngerii, că ei niciodată nu au fost handicapați și care n a mai fost cântată în cer. De aceea Dumnezeu dorește ca aceste inimi să-L înalțe și slava care o aduc aceste inimi este de mare preț și mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Cât de mare grijă ar trebui să avem noi răscumpărații Domnului ca să nu întunecăm slava lui Dumnezeu în trecerea noastră pe pământ, ci din potrivă să o mărim printr-o trăire sfântă, prin lucrări și cântări izvorâte din adevărul său cel veșnic. Atunci când căutăm slava noastră sau slava omului, întunecăm slava lui Dumnezeu. Cu niciun preț, biților să nu căutăm altă slavă dacă iubim cu adevărat pe Dumnezeu. În textul cântării îngerilor, următorul vers este Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Slava lui Dumnezeu, trebuie să știm, merge împreună cu pacea între oameni și acest lucru este cu putință numai prin Domnul Isus Hristos. Întronarea slavei lui Dumnezeu într-o inimă și pe pământ aduce pacea adevărată. Unde Dumnezeu este preamărit și ținut în cinste, acolo este pace. Numai în Dumnezeu și prin Dumnezeu este pace. Oamenii nu pot trăi în pace unii cu alții. Pentru că ei înșiși nu au pace și nu au pace pentru că nu știu să slăvească pe Dumnezeu, pentru că ei se află în robia păcatului și în această stare de păcat sunt vrăjmași lui Dumnezeu. Deci textul cântării de îngerilor era slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Numai cine a trecut printr-un război lung și greu, știe cu adevărat ce înseamnă bucuria păcii. Omul, prin păcat, a fost într-un război lung cu Dumnezeu, cu semenul său și cu toate celelalte viețuitoare de pe pământ. Întruparea Fiului lui Dumnezeu a avut drept scop în păcarea omului cu făcătorul său. Iată de ce încă de la nașterea Mântuitorului, Îngerul care a adus vestea cea bună a rostit cuvântul atât de dulce, pace. Prin nașterea Domnului Isus s-a decretat pacea între om și Dumnezeu, de asemenea între om și om. Cuvântul spune aici, pace pe pământ între oameni, dar numai între oamenii plăcuți lui. Așa cânta oastea cerească. Nașterea Domnului, zice Sfântul Leon cel Mare, este nașterea păcii. Pace nici nu poate fi decât între oamenii care au primit decretul de pace cu Dumnezeu. Numai cei care au pace cu Dumnezeu pot avea pace și cu semenilor care de asemenea au pace cu Dumnezeu. Printre multele lui nume Mântuitorul nostru poartă și numele de Domnul Păcii în Isaia 9,6 și pacea noastră, cu 2,14. Dumnezeu, prin Fiul Său, într-o și adus ca jertfă pentru păcat, a împăcat lumea cu sine, după cum scria 2 Corinteni 5, cu 19. Gândurile Lui cu privire la noi sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Chiar în privința păcatelor noastre, El nu trește gânduri de iubire, căci nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să trăiască. Venirea Lui Hristos aici pe pământ, Viețuirea lui, suferința și moartea lui pentru mântuirea noastră au fost unul din gândurile de pace ale lui Dumnezeu, negre și cel mai măreț dintre toate gândurile sale. Aici se arată cât de mult ne iubește Dumnezeu și ce a făcut El ca să ne dea pace. Hristos a făcut pace când purta păcatele noastre. De pe cruce a răsunat strigătul lui Dumnezeu de îndurare, dând pace oricărui om, dar numai care vrea să o primească. Numai în măsura în care păcatul este înlăturat din inima omului și de pe pământ, se așează pacea cu adevărat. Pacea are la temelie curăția, iar curăția o poate da numai Domnul Iisus care s-a întrupat și s-a adus ca jertfă pentru păcatul omenirii. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și de aceea poate fi și Domnul al Păcii. Pacea lui Dumnezeu vine în inima omului numai după ce omul se împacă cu Dumnezeu prin Domnul Isus care iartă păcatul. Atâta vreme cât stăpânește păcatul, nu poate fi pace adevărată nici în inima omului, nici pe pământ. Cine dorește pacea și fericirea, trebuie mai întâi să aibă rezolvată problema păcatului. Îngerii au vestit pace la nașterea Domnului Isus. Dar numai cine îl primește pe el ca mântuitor personal, numai acela gustă această pace cu adevărat. Oamenii care s-au împăcat în mod real cu Dumnezeu au pace și pot împărți pacea. Oamenii plăcuți lui Dumnezeu sunt numai aceia care și-au predat sarcina păcatului la crucea Domnului Isus. Ei au pace cu adevărat. Răscumpărații Domnului Isus trebuie să fie, ca și îngerii de odinioară, purtătorii soliei păcii. Ei trebuie să înalțe pe Domnul în viața lor și să-l ducă pretutindeni, căci sunt atâția care se află încă în război cu Dumnezeu. Creștinul adevărat trebuie să fie un vas sfânt ca să poată păstra și duce apa păcii la toți cei care însetează după ea. Ibiți ascultători, la punctul acesta se încheie programul L026 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cele câteva minute care ne-au mai rămas la dispoziție, doresc să dau citire unei poezii al care titlu este Adorare, autor Valentin Popovici, pastorul Bisericii Baptiste Române din Chicago. Dumnezeule preasfinte și stăpânul tuturora, de la care se revarsă să miez de noapte aurora, bucuria și cântarea și nădejdea pe pământ, veșnică să-ți fie slava, cel ce ești de trei ori sfânt. Brațul tău ia tot puternic și tăria ta e mare, numele tău se înalță ca un steag peste popoare. Cine e ca tine, Doamne, între zecile de mii, când pornești în fruntea noastră în vârtești de vijelii? Tu păstrăzi pe totdeauna bunătatea și îndurarea pentru robii tăi ce așteaptă neclintiți eliberarea. Îți arăți credincioșia când ne vii în ajutor, când prefaci în sărbătoare adunarea sfinților. Cerurile-s ale tale, prea sfinte. Și pământul e slovei tale de părinte. Tu ai făcut miază noaptea, miază ziua este a ta, lumea a întemeiat-o și tot ce cuprinde ea. Tu ne cercetezi de aproape, de departe pătrunz gândul, cunoști drumul vieții noastre ca un soare luminându-l. Ne împresori pe dinainte, ne înconjori pe dinapoi, să-ți pui mâna părintească iubitoare peste noi. O! ferice de poporul care astăzi te alege, Dumnezeul mântuirii, marele păstor și rege. Da, ferice de poporul peste care tu pogori, peste care Duhul păcii vine în revărsat de zori. Amin. Iubiți ascultători, acesta a fost un imn de adorare la adresa Dumnezeului cel del trei sfânt, acela care a trimis pe Fiul Său să ne răscumpere din păcat și pierzare. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să fie un adorator al Creatorului, al Stăpânului, al tuturora și prin aceasta se i aducă slavă, cinste și mărire în veci. Amin.